Я собі дам раду і дитину захищую всіх, хто мені дорогий. Я кусатися буду, дряпатися, ліктями руштовхуватиму, але виб'юся в люди. От побачиш. Софієчко, ти не зможеш кусатися і дряпатися. Ти м'яка, ніжна, делікатна жінка. Ти звикла жити за плечима чоловіка. Тобі важко буде. Буде, але нічого. М'яка, ствердно. Жінка з побитим обличчям має на це право. Ой, ти бідомала. Як же ти будеш тут одна без мене? Ти їдеш, Віточко, скоро? На початку червня. От і ти мене залишаєш. Софієчко, а ти вірша хоч одного за цей час написала? Жодного рядочка. Не пишеться, не співається мені, подруженько. Щоб писати, треба мати серце. А ти куди своє поділа? Воно самоподілося. Скрипченко в театр запрошував. В новій виставі є для мене роль. Але я не можу ні співати, ні на сцену вийти. Минеться, Софієчко. З'явиться у твоєму житті хтось такий, хто розбудить твоє серденько. От побачиш. До пізньої ночі вони розмовляли, Вікторія розповідала про Валеріана Альбертовича про життя у Ленінграді, про свої плани, розраджувала Софію як могла, і соромилася свого щастя. На роботі Софію зустріли із співчуттям. Це ж треба як нещастить жінці. Наречений в аварію потрапив, ледве живий лишився. З чоловіком життя не склалося, а така ж гарна пара – нещастить. А у нас люблять тих, кому нещастить. Люблять жаліти, співчувати, плакати над чужим горем, випитуючи. А яке ж воно, оте горе-горенько, у найпотаємніших дрібницях. Отож, добрих слів Софія наслухалася вдосталь, аж з душі вернула. Ледве дочекалася, поки дзвінок розігнав усіх на заняття. Залишилася сама. Із внутрішнім трепетом набрала номер київського телефону Бориса Аркадійовича. Тільки б він був на місці, повторювала пошепки, тільки б. Борис Аркадійович зняв трубку після першого гудка. Його службово-ділове слухаю змінилося радісно-солов'їним щебетом, коли він почув голос Софії. Щасливий чути ваш голос, чарівнице. Як вам ведеться? Чи скоро весілля? «Я обов'язково приїду!» «Весілля не буде, Борисе Аркадійовичу!» Голосом, в якому відчувалося тремтіння стримуваних ридань, відповіла актриса Софія. «Що трапилося?» – стурпувався Борис Аркадійович. «Що на кою цей негідник?» Київський чиновник ані на мить не засумнівався у тому, що причиною зміни шлюбних планів був саме отой негідник. Софія крізь удавані сльози проридала в телефонну трубку. «Він... він побив мене. Побив і... і... їй нібито забракло слів». «Як він смів, мерзотник!» – зрозумів усе здогадливий співрозмовник. «Та я його на порог зітру. Я його розчавлю, знищу. Зараз же телефонуватиму вашому першому».